та усякою мішурою. Настінний годинник пробамкав чотири рази. За вікном захмарилося, посипав лапати і та сніг. Слобода підійшов до потішного Санта-Клауса,